Kniha 3:26 Vasyšta pokračoval: O rámo, bohyně s královnou, vešly do domu světce. Celá rodina byla ve velkém smutku, a v důsledku jejich truchlení působil dům s kličujícím dojmem. Protože Líla cvičením jógy čistého poznání dosáhla schopnosti okamžitě materializovat své myšlenky, přála si, aby ona i Sara svatý vypadali před příbuznými jako obyčejné ženy. Tak se i stalo, avšak z obou žen vycházela nadpozemská záře, která v domě narás rozptýlila veškerou chmurnou atmosféru. Nejstarší syn zemřelého světce je přivítal a protože je považoval za lesní bohyně, řekl jim. „O bohyně, jistě jste sem přišli, abyste ulevili našemu smutku, neboť je přirozeností božských bytostí, že utěšují druhé v jejich trápení. Obě ženy mladého muže oslovili. Řekni nám, jaká je příčina smutku, který, jak se zdá, postihl všechny zde přítomné. Syn světce odvětil. O, bohyně, zde v tomto domě žil zbožný muž se svou odanou ženou a obavedli ušlechtilý život. Nedávno opustili své děti, dům i dobytek a vystoupili na nebe. Bez nich se nám svět jeví prázdným. Pohleďte, i ptáci naříkají, Bozi smutkem roní slzy deště a stromy roní každé ráno slzy rosy. Moji rodiče opustili tento svět a jistě odešli do světa nesmrtelných. Když to Lílá uslyšela, položila ruku na hlavu muže a jeho trápení okamžitě ustalo. Jakmile to ostatní uviděli, byli i oni ihned zbaveni svého smutku. Ráma se zeptal. O svatý muži, proč se Lílá svému synovi nezjevila jako jeho skutečná matka? Vasišta odvětil. Ten, kdo pochopil neskutečnost hmotných věcí, vidí všude jen jediné nerozdělené vědomí. Snící člověk nevidí svět, v němž se nachází, a člověk v hlubokém kómatu vidí zcela jiné světy. Lílá pochopila pravdu. Co znamená přítel či manžel pro toho, kdo pochopil, že já, Brahman a vůbec všechno je jen jediné neomezené vědomí? I to, že Lílá položila ruku na mladíkovu hlavu, bylo spontánní vyjádření milosti Brahman.